Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. bainausia usia zua bada, gurgatoa peroa da. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. No arratsalde honentzureok hemen gara beste aste batez Iraul Guinar saioan arratsalde triste algo gaiz. gure barkoan goliomaena lishumea egin izan izandio Mikel Laboa hondiari. Eskerrik asko Mikel Laboa gure herriari egindako ekarpenagatik eta gureta ore. No, Gaurta ore. Iraul Guinarekin. Iraul Guinak irratsaiak. Kanpoan zerten gara Esan bezala eta Gorkoan ere amenditugu Inder maia, eta Maialen Kaixoagotzen, Arratxaldeon Arratxaldeon Arratsaldeon. Ander faltaz egu Gorkoan, Ander hor e, deitu dugu esanez larri-larri Etzel eritxikoak egin, altu bendeo ez dakinen dagoen Elur artean galduta bai, Elur artean galduta dabil, eta bueno, Gorkoan Ander gabe izan arkudua beraz Bueno, e, zer da kakel zu e, Gorkoan albistegian? Elbiste sar, sarako gazte izango dugu izpide, eta baita, iruñerriko zerrenda beltza edo, deitu den hori. Aha, e, kulturan, gaurkoan, e, gazte sareak, Durangolako gazte sortzailei egindien dehiaribuz arituko gara. E, musikalen, gure teknikari ikerren taldea ezagutuko dugu gaurkoan, darra bortarrak. Sexualitatean gorkoan ezkuntzarekin arremanduta dauden ba, aferak landuko ditugu, eta Ori. badakigu gero zozkete ere badatorrela, eta Ori. irudimena askatu atala ere hortxe dagola. Hori da, beraz, asteragoaz. Aste bat gehiago zure, hemen gatoz, Asteko errepaso egiteko asmoarekin. Gaurkoan, iragan larun batean, saran ospatu zen gazteguna izango dugu izpide. Eta beste alde batetatik, e, Iruñerrian, azken e, olatu errepresiboak ekarri digun ba, beste berri badaukagu. zerrenda beltza izendaturikoa, ogei gazte sosatuta dago eta txilotu e, torturatu eta espetxeratzeko arriskoan no doden gaztabira. Geroseago, e, izango dugu, ba, bertan e, larun batean, Iruñan izan dako e, prentxagerraldearen berri. Beti ere, astean zehar, gertatako albisteak alde batera utzigabe gingo dugu dena. Astearen errepasoak. Bidasoren bi ertzak elkartu zituen larun batean, hilako geita bederatzean, saran antolatutako gaztegunak. Eguna hasteko txisturaileak izan ziren, eta baita bertsolari eta txaparar, txalaparta joleak ere. Jarraian, atxe buruzko itzaldi bat egon zen, muga politikoen bi aldeetako izlariekin. Baskari erriko ondoren, jokuak ere ez ziren falta izan. Iluntzean kalegira gira aldarrik gauzatu zuten, eta eguna bukatzeko ekintza gazte txeban, kaskezur eta aizkor erautxiak taldeen kontzertuak izan ziren. Esa, esan behar dago, topaketa hau ez dela ba, festa soia, gaztegunak normalean jendeak festa hon bat botatzeko eguna bezala hartzen ditugu, baina, jakin behar da, haratago doala egun honen funtsa duela hiru urte, baztan bidasoako herrien artean behar, behar handi bat sortu zen, bertako jendearen artean harreman sendo bat eratzekoaren beharra, eta antxe hasi, hasi ziren herriak batera, ba, herri osoa lanean. Gutxinaka gutxinaka herri gehiago biltzen joan ziren, dinamika honen inguruan, ala nola, sara, ba, arantza, azkane, doni banelo bera, donamari, lesaka, Baina, e, herriak batzearekin batera, beraien helburuak ere aratago iritsi dira orainoan ez da maialen. Bai, Euskal Herriak beste helburu garrantzitsuago bat eskaintzen zien. Mugak austearena zen helburu e, hori. Hain zuzen, bi estatu arrotzek inposaturiko mugak. Euskal Herria bat bakarra dela esaten izan zuten. Beraz, gaztegun honekin, inposatutako muga horiek hautsina izan dituzten. Segiko kartela jartzea egozita, az, e, azaroaren ogeita arratsaldean hiru gazte atxilotu eta gauean bertan aske zituzten anoetan. Oier Urkola, Eneritz Urkola eta Igor Urkola gazteak kolaborazio delitu bat egin izanaz akusatzen dituzten, eta beraien aurkako bide judizialek aurrera egingo dute. Asteazkenean, elkartera atzea burutu zen atxiroketak sarratzeko. Bertan, jezarpen Poliziala eta Atziloketen bitartez, Gazteri Independentista, geldiarazi nahi izatea leporatu zioden PNV-eri, eta ez dituztela gelditzuko adierazi zuten. Gazteria Independentista geldiarazi nahi duten beste asko Nafarroan daude orain, e, izan ere Iruñerriko ba, Gazte mugimenduak E, horren, a, e, horri aurre egiteko abenduaren 2an Iruinan, eh, gazteak gara eta harro gaude Iruinerriko gazteria aurrera lemapean manifestazioa antolatu du. Manifestazio honen helburua Iruinerriko gazteak pairatzen ari diren errepresio bolada bortitza eta txiloketak salatzea da besteak beste. Barakaldo Naturala plataformaak Las Julianasen dagoen zaborte ilegalari buruzko neurriak hartzeko eskatu zuen. Errekatsoren egoera hau lena gore salatu zuten barakaldo naturala taldeak teiuriko arrobian burutu ziren obren ondorioz gaur egun oraintik zer gertatzen den jakin gabe jarraitzen dutela ere salatu dute Autestkunde kanpainan alderdi guztiak errekatsen ingurua babesten babestearen alde agertu zirela baina oraintik atzutela ez salatu zuten Beno eta beste hauteskunde batzuk ere baditugu UPV-ko errektoree hauteskundeak izan ere, eta haudela eta audela eta hainbat ekimen egin dira aste honetan zehar ere kampus ezberdinetan. Haste artean leioako ikaslek jakinaadazi zuten, Marisol Esteban eta inki Goirizelaia zelaia hautagaien bisita izan zutela kampusean berriz ere. Hala beste behin ere iraka, ikaslei hititza ukatu eta bizkarra eman zietela salatu zuten ikasleek. Aste azkenean iñaki Goirizelaia agerraldiagin zuen arangoitiko fakultatean. Ikasleek egindako galderak saiestu zituen eta bere etorkizuneko unibertsitatea, azken la urteetan izandakoaren dakoaren berdina izango zela argi utziz. Ondoren leioako kampusean ere izan zen, ikasleek unibertsitatearen izaera antidemokratikoa salatu zuten. Oste berriz, Leioan gertatu bezala goirizelaia gazteizko kampusean izan zen. Eta bertan ere, ikaslek ongietorri eman zioten. Batetik, unibertsitatea margoketaz josita gartu zen eta bestetik bere arkezpena oztopatu zuten ikasleek. Ustiralean Marisol Esteban hautagaia gazteizko kanusean izan zen. Ikasleek, elkardetaratzea egin zuten ga, graduareto kanpoan eta megafono batez estebanen itzaldia oztopatu egin zuten. Aste artean, azalduaren hogeita bostean emakumeen aurkako indarkerreen kontrako egunean, Mobilizazio eta ekimen ugari egin ziren Euskal Herriko hain xokotan. Euskal Herriko gazteriaren Kontseiluak duela bi urtea dotutako emakumeen indarkaren aurkako adierazpena erabateko gaurkotasuna duela beretsi zuen. Mota honetako violentzia eta bazterketa ororen oinarrian jendarte eredu patriarkala eta honek elikatzen duen ideologia matxista daudela azpimarratu zuen. Iri eta herrietan egin ziren kontzentrazio eta manifestazioa ez aparte, ikastetxeetan ere, hezkuntzak, Indarkeri sexistaren garapenean duen lana salatu zen. Bai segi gazte erakundeak eta baita ikaslea bertzaleak ere, beren iragurketa egin zuten egun honen inguruan. Tamale indarkeria mota asko dago gure herrian, eta esan beharrago ba, azaroko azken, azteazken ar, azte arekin bate ginez, eta presoen aldeko taldeek deituta, Euskal Herriak bizi duen salbuespen egoela salatzeko mobilizazioak burutu ziren Euskal Herriko kampus eta fakultate dezberdinetan. Atxiloketa eta neurri errepresi hauek guztiak antzuak direla garbi utzi zuten lehioan, ibaetan gazteizen Bilboko enokurin, San Mames eta Alakasian. Egun berean, frantziako poliziak adin txikiko bat atxilotu zuen armendaritzen. Bere etxea miatu gostean, atxiloturik eraman zuten Bayonako polizietxera. Eguna bertan pasa ondoren, gaueko bederatziak aldera utzi zuten. Askatasunak deiturik, eunda hogei lagun ziren iluntzean kalera baionan eta Irisarrin gazte, gaztearen atxilok eta salatzeko. Hakitera eman denez, Kalaka Ostatuaren kontrako polizio operazioa salatzeko, donibane baren garazin burutu zen manifestazioarekin lotzen du poliziak atxilotutako gaztea. Gazteok etorkizuna garela argi geratzen da, baina Gazteon kontrako beste amaika mozio eta e, eraso ere izaten dira, ez da Bai, ostegunean, Pepek Bilboko Udaletxean aurkeztu zuen Gaztetxean aurkako mozio. Eta bere horren aurrean, bere dinamikarekin aurrera jarraituko duela dirastu zuen Bilboko okupazio mugimenduak. Beraz, beraien eramuak diren Gaztetxeak lantzen eta alternatibak zabaltzen, jarraituko duela zuen. Eta hau ekiteko agintarien alegin guztiak utxalak direla azalduzuten. Planean, lanean, lanean jarraitzen duten gazteak ere Nafarroko Unibertsitate Publikokoko ikasle abertzaleak dira. Azaroan zehar hainbat galdetegi egiten aritu da eta ostegunean horien emaitzak jakinarazi zituen. Honekin batera esposaketa bat ipini zuten. Unibertsitateko aularioan klasez, klasesko eta karreraz, karrerako emaitzak erakutsi ez. Emaitze ondorioa argia dela adieraz zuten. Nupeko ikasleak euskaraz ikasteko eskubiaren aldekoa dira eta Nupek euskaraz eskaintzen dituen irakasgaiak urriak direla deritzo. Aurreko asteetan ere Klaustroa hasi eta berehala, bi ikaslek instituzioan antiodemokratikorik ez pankarta bat helduta aretoaren aurrekaldean ipini ziren errektoreari hitza ostopatuz. Eta hamar minutuz, klaustroa oztopatu ostean ikasleak bultzaka kanporatu zituzten. Arauhojezeko Euskal preso politikoek aurreko astean adierazi genizuen Soto del Realeko presoekin bat eginez adierazi dute azken hilotan bizi baldintzak lehentxe gogortzen ari zaizkiela. Eskubide urraketa horien aurrean Azaroaren 11 borrokaldik mugagabean sartu ziren. Hala Arahojezeko Euskal presoek beraien eskakizunak lortu arte borrokan izango direla jakinarazi dute. Jakin badakigu, eh hasiera batetan eh ba, planteatu dituztela, eh modu rotatiboa, módulos modulo, baina eh, azkenean ba, eh, ba eta batean sardaitezkela ere espetxe zuzendariarekin bitartean gogor egiteko hautu ba, egin dute eta hemendi gure ba beserkadik beroena eh e, e, arakoitzen dauden euska preso politikoentzago. haipatu diezu egun bezala, e, larun batean, e, prentxagerraldi masiboa izan zen Iruñan, Iruñerrian, Nafar gazteriak jasaten ari duen nolatu errepresiboak ez duelako etenik, eta azken hilabeteetan izan diren atxilotuen tortura gogorren ondorio da, larun batean aurkeztu zuten hogei gazte sosatutako zerrenda beltza. Hogei gazte hauek, atxilotu torturatu eta espetxeratzeko arriskuan bizi dute haien azken astetako egunerokotasuna. Grande Marlaska epaileari ela erazi diote Audientzia Nazionalean aurkezteko asmoa, baina epaileak berriz, ateak itxi dizkie. Helburu zehatz eta fasistak ditu gaurko demokrazia mozorrotu eta apostu zoro honek. Euskal Herria suntxitzeko bidean efikazia poliziala saldu, jendarte osoari hori saldu, eta efikazia polizial hori ba, mozorrotu nahi dute, baina efikazia polizialak Izen bakarra duela, osen adiratu zuen Josu Esparza, Amnistiaren aldeko polizia mugimenduko polizia kidea dena. Polizia la era honetan funtzionatzen ari da. Lehenengo, beren auzo eta herrietan lanean dabiltzan pertsonak atxilotu eta inkomunikatu egiten dituzte beren militantzia politikoarengatik. Ondoren, inkomunikazio tarteak ezkintzen duen impunitatean, poliziak imputazioak raketzen ditu torturaren bidez. Atxilotuak behartuz, bere burua inkulpatxera, edo beste batzuena. Atxilotuak izan daitezken, zerrenda, beltz, luzea, eraikiz. Gazte independentisten izenean ere, Amaia Elkano, zerrenda beltz hortako kideak, basakeria usalatu eta lanean jarraitzeko apustua argudiatu zuen larun batean iruñan. Gure hauze eraikitzen gabiltzen gaztea gara. Bestelako herri bat eraikitzen ari garenak. Gaztea askez osatutako herri askea alegia. Gure lana, publiko eta zirgiegia da guztiz. Esparru ez ezberdinetara zabaltzen den lana. Euskal Herria araikitzea lan handia izanik gu hauzolanean eta bakoitza, musika, kirol, kultura, ezkuntza, izkuntza eta beste hamaika loretatik eragiten dugu. Beraz, atxilotu eta inkomunikatzen bagaitu zten torturatzeko izango da. Torturatzeko borondatea dutelako izango da. Informazioa eta frogak lortzeko bestelako metodorik ezutelako. Ala ere, lanean jarraitzeko determinazio osoa mantentzen dugu. Gaztea gara eta rogaude, lelopean egingo den manifestaldira deia luzatu nahi dugu baita ere. Urrengoa benduaren bian, er, ara txaleko zazkita erdietan autobuz abiatuko dena. Apurtu o, puntu, uo, ere, elkarrizketa egin zioten zerrenda belz horretako kidea den eneko konpainz gazteari eta gukirauli guinaken jarriko dugu eta hoxe dira bereitzak. Poliziak eta e, poliziaren gainean dauden agintari politikoek helburu hori e, daukate argi eta garbi. E, antolaturik lan egiten duen e, gazteriari halik eta ostopo gehien jartzea eta saiattzea, ba, gazte konprometitu horiek mobilizatu egiten diren gazte horiek, ba hori guztia albo batera utzi esaten e, biztan da gazteria dela gizarte osoanen sektorerik dinamikoena, mobilizatuena, Hori botereari boterean dauden imin e, handia minikarragarria egiten egiten die eta horregatik helburu helburua eta bidali duten mezua oso argia da. Nire ustez azken sarekadekin eta bada edozein gauzo eta herrietan antolaturik lan egiten baduzu gure begi puntuan, e, zaude atxilotua izan zaitezke torturatua eta gartzelaratua. Helburua oso, oso argia da. Azken sarekada e, guzti horiek salatzeko eta helburua bazken batean e, hori da e, e, boterean dauden bilatu duten helburua izanik bakaste guztiak etxean geratu gaitezen ba gu tinko agertzea indarrez kaleratzeratzea esatera kalea gurea dela ez gaituztela kaletik aterako eta lanea jarraituko dugula E, gure auzo eta herrietan, Euskal Herria eraikitzen, dela e, pues, deneremua dela, dela Euskaran, dela eskuntzan, dela musikan edo kulturan edo zein eremutan, baina ateratzea indarrez, erakustera irunea irunea herrian e, gazte mugimendua indartxu dagoela, indartxu egon azken urtetan, indartxu dagoela orain, eta indartxu egongo dela etorkizunean ere, ba, determinazio osoa dugulako, Euskal Herriaren alde e, borrokan jarraitzeko, lanean jarraitzeko, eta e, gure hau zoak, e, indartzen jarraitzeko. Bueno, jarraitzen dugu irauli guineken, musikaderen e, talte ere iritsi da, eta lehenago esan bezala, gaur dar taldea, dale, kehon respira taldea ezagutuko Dugu, eta bat dartaldeari buruzitzen egiteko, hemen dugu Ibai, kaixo Ibai. Apa, eh, gabon. Bueno, azal diguzu daren historia pixka bat, eta zea bestia orkestu nahi diguzu, eh. Ba, bueno, daren historia... Horendera da, bi urte, eh? hasi giren, gutxi gura e, erromoko tabernaan, erromoko gaztetxean, zede eta biok. Eta bueno, iker ezagutu genuen, beste bateria bat, eta genean ba hori dar, dar sortu genuen, vamos. gaur, gaur, gaur ezagutzen den da. Uh -huh. Eta, bueno, eh, historia hori da, gutxi gara bera. Bero, konzertu batzuk eman ditugu eta arrakasta txiki bat dugu. <laughs> eta aukeztu, aukeztu nahi dugu una bestia herri e, bat engegara da. Uh -huh. Maketa bat ere baduzu ez ezta? Bai. Lagoa, besti ditu, iru euskeraz, tabat gaztel eraz Eta bueno, eta orain ze, eren proiektu dago baita Baina hori proiektu bat da horrengik Ongi, eta herri baten deia kanta hone, ez zertazitze egiten du? Ba, euskal herrian dugun gata buruz, gutxi gora bera Aha, bueno ba, euskerrik asko eta... Eta eta eta eta eta Amen. Uh -huh. Durangoko azokaren e, usaina dakar aste honek. Hala ere denoak azoka kommerziala dela, merkantilizazioa zitse egiten da baita ere, beraz, honen e, ondorioz edo gazte sortzaile askok oso sail izaten dute, Berain sorkuntza lanak hemen ezagutara emateko baldin eta ez baldin badugu kontraturik argitaletxe edo diskoetxeren batekin, horri irtenbide eman aian edo dator beste baino ere gazte sarea. Eta, bueno, eh, gaztesarearen ekiminutataz gehiago jakiteko, telefonoariaren beste aldean dugu jaione. Arratxa aldean, jaione. Arratxa aldean, Zer moduz. Ongi, ongi, zekera. Ongi, oita. Bueno, azteko igual, e, zer dela eta gaztesortzaiai deia, edo zer dela eta ikusten da beharrari. Bueno, bazuka ikatu bezala, ba, bueno, azken finean oso zoi aizaten delako, ba, argitaletxe, bizkoetxe, handirik... E, azpian izan ezbehan, ez? Ba, bueno, ba, gaste askorentzat euren lanak era erakus erakutsi alitzatea baduragokoa zoka den, e, ba ekimen erraldoi horretan, ez? Eta bueno, fiskat e, ari hortar dator, ba gure ekimen hau. Eh, gazte sortzaileek, gazte sarearen estanean zen material edo sorkuntza mota jartzeko aukere izango dute. Bai, bueno, zura ipatuzu gazte sarerako ez da, bueno, gazte sarerako ez da, baina gazte sortzaileon e, erakustokia izan nahi du, ez da? E, gure asmo azken finean da, ba gazteok e, Durangoko azoka den erakusleio erraldoi horren baita, ba gure txoko propioa osatzea eta denon artean ba gazteok urtean sehr urtean sehr ditugun e, lan hoiek guztiak erakustea, eta beraz ba gazte eta edo, gazte taldek ba autogestion alburuko bizutako sorkuntza lanak, ba liburuak, liburu direla, egaldezkari eta pantineak, egutegiak, eh bizkak, e, DVDak ere bai, palurangoko ba, azoka honetan ere tokia izan dezatenak. Eh? Ordun e, ze izango dugun, ba kontu asko izango dugu, esan bezala, bueno, benak izango dira, ba liburuak, eh bizkak, eh bueno, ba, eta bar Eta, bueno, e, batetik izango dugu gaztesareako eta xidikako materialak, gukue, ba, urte hauetan zehar, ekoiztutako materialak, ba, direla gideak, e, urte nahi bidez, darrikuntza gisa, musikagida zero ederazi izango dugu, musikagida zero 06 ere izango da, e, sexu e, izalapeko aholkuak seksu idazkea ere izango da, xirrimarrak, e, xidikazarrak, bizkat bueno, denetatik, eta gero bestetik bueno, daak izan ez, de, deialuzatu diogu gazte mugimenduari eta gazte sortzailei e, bertan parte hartzeko eta orduan, e, bueno, ba, bertan parte hartu ere, hainbat, hainbat zorkuntzelan izango dira, zakitzarren datuko ditut hola batean mm -hmm. asko dira eta zaila da e, geratzea ez bakoitzarekin, baina bueno, ba, besteak beste izango dugu argazki bat behelainoan e, taldearen CDA, atxete gelditu elkarlanaren DVDA saii musikataldearen lan ere izango dugu, e, lasarte horiako txoori malolo kolektiak prestatu duen multimusikala diskoa, enekoaritzaren lagunak elkartearen DD horreagako gudan oinarritutakoa, zaozzko garbitaldeen maketa, e, Trapagarango basetxe gazpetziaren arrizu lazaile kirolari buruzko dokumental bat ere, Ero donostia ogeita sortzi okupatuz deubede eta liguruare bai, eta gero diskak, ba, musikan ere izango dugu zer, zer ikusi, eta besteak beste izango dira, fritan gaz, gazte, talde gazteizarra, e, master river bergararen e, diska ere izango da, forale testa dena farra dena, karatekas, eutanasia, sasta, Loan baionako intzest, teari mazutan, kea taldea, kum eta la, laio errazer, eta bueno, gero adikun eta holako Olako disko geio. Ba, beraz, aukera zagala. <laughs> eh, zagala danitza. Hala ere, irizpide legalen inguruan ze baldintza bete berdez, barizp... hau da, esan nahi dut, eh, adibidez, esgaeko kideen talde batek e, aukera izango luke estan horretan jartzeko. Ba, printzipioa da, eh, printzipio segurasmoa eh, esan bezela da, pues bueno, eh, gehiegi ez ber eh, duten zuten gazteia eh, aukera hori eskaintzea hartan parte hartzeko eh, aukera eskaintzea ta beraz aztertaileon erakustepe hontan naiz duguna da, batu da fiska sorkuntza herritarra ez eh? bai gazteek eta bai, norbana, bai norbanak eta bai gazte taldeek edo eragileek sortzen dituzten materialak baina beti ere eus autogestioaren filosofia horrenpean eh? trukean zer eskatzen zaie gazte sorkuntzaileei ba trukean deu ez eskatzen <laughs> eh lo unico bueno, aportazio txiki bat egiteko aukera dago e batzuk ateratzen ditugu urtero izan ere Bueno, e, da, bereziki, bueno, hiru irakustu mm. ditugu ez dut aipatu, hiru e, irakustukin jartzen ditugu, bi jartzen ditugu landakoko azoka komertzialean ofizialean, ditu, eta beste bat e, jartzen dugu sapuetxe azokantikomertzialean. Eta boletoak dira, pues, landako erakustu azokan izango diren bi postuak, bi postu goieke, finanziotzeko, ez, leguntzeko, orduan, e, bueno, principioz, ba, bueno, posible duen arentzat, ba, boleto batzuk bat ditugu hortxe, eta posible duenak saldo ditzen, eta, eta bueno, erakustoki horren alokai duak beti hurle egiteko, erakustoki ere posible egiteko e, laguntza eman ditzen. Durango, azokaren inguruan, e, beti, beti pizten da kultura merkantilizatuari buruzko ez da bai da bat, hor e, adibidez horren e, arira sortuta azokai bezala esala sapuetxe, gaztetxeak antolatzen duen azokaz komertziala eta bar, Baina, zure ustez kulturaren inguruan, eztabaida sakon bat eman beharra dugu e, Euskal Herrian? Ba, nire ustez, bai, eta hain ere, iaz zaiak e, txiki bat izan zen, ez da, e, hain bat eragilek, e, bueno, azaldu genuen pixkat Euskal kulturaren merkantilizazioaren inguruko kezka hori, manifestu, re, manifestu baten bidez azaldu genuen, eta nahiz batetik bat edik, e, zen hori, ez, e, ba, ba, gurek ezkaz du, E, Falkulturaren egoeraren eta etorkizunaren inguruan, ez? E, logika kapitalista bati ba, erantzuten dion berkantilizazio prozesuari kritika egitea, noski, ba, gure kontra esanak ere asumituz, eta bestetik herri kultura bultzatu eta zeintzeari begira. Ba, ba, buna, e, manifestuarren bidez animatu nahi ziren, e, kulturera gile guztiak ez da behi da, edo hausnarketa bat burutzeko, e ulartzen genuelako ba, ba, bueno, erantzun kolektiboak bearkituen gaiatzela gai Ni. Eh Ongi. E, bueno, bultatos be, berriz ere gazte sortzaileengana eh ez dugu aipatu zer egin behar daukaten talde hauek e, beraien materiala eh bastan hoietan sargai e, sa egundo bon, dadin. Bai. Bueno, eh duela cebatuk ezabaldu genuen 320itza.gazte.areapunta.net/durangoastoka de elbide horretan e, ficha bat. Eta, bueno, berez parte hartzeko ja, bueno, ez da, e, bueno, nahiko beharandu gabiltzeakia esan ezakit e, izena eman dutenekia eman dute, e, izena ematekoak zireneke eman dute, baina, bueno, azken momentzan bat egun olei garen, eta norbaitek aitek ez behar din badu dute, baz, e, elbide horretan sartu, eta, eta horre den fitxabete besterik ez dute. Bai, leiz arte dago irek itar, epea? Ba, prinsipioz gaur arte, baina, bueno, biar arte luzatu daiteke edo ez arte ere eta Euskal Herriko irrati libre gehienetan berandoagoen entzungo duten irratsaioa irratxaioa, bueno, jakin dezatela, azterzken goizzer arte eh, irekita egongo dela. Eta hor, eh, bueno, izena, herria, ekoiztutako gaia, azalpena, prezpia, eraman goden aleko purua, posta eta kontaktu telefonoa bete, eta jarriko gara urekin harremanetan. Bala, vale, ba, jaion, elmi esker, horremen izateagatek, eta izango elkarren berri. Hey, eta bueno, animatu jendea ba, gazte sortzaileon erakustu egitik pasatzera Gainera orten musikerria ere ondoan dugu, beraz Baiko eskaintazabala eta erakargarria izango dut zu eparren, Eta bueno, ba, animatu jendea pasatzeko eta bueno, Gazte sorkuntza eta gazte sortzaileak gultzatuz ba, Etorkizuneko Euskal Herriko sortzaileak gultzunari garela Konstiente izan da, ba, baxiak, Ongi, ba, bueno, mi esker Zurei Aio Aio Cumbia la mami. Beno, agenda hidoakionean aste honetan nire jaso du zerbait eta bada non aukeratua. Alde batetik abenduaren 18ra bitartean E, Bilboko gite IPSek Kurdistango emakumei buruzko formamkuntza saioak bat antolatu ditu. E, aste honetan bi izango dira: Abenduaren arratsaldean, eh Abenduaren 3an arratsaldeko Bilboko Labolsan eta Abenduaren bostean ean Igorreko Kulturuetxean Susan Zamantzi, idazle femist, feminista izango da, kultura, hizkuntza eta nortasunari buruz hizketan esamarra dago. Eh Bixatu egutela, gaztelera, izango direla, Bihar Donaldi hauek. Eta, benduaren iruan, baitare, Komite Internazionalista giza gizaskubideen egoera eta zigorgabetasuna Kolombian, izeneko itzaldia egongo da bilboko ikateneoan eoan, harratxaldeko zazpitatik aurrera. Korporazion juri, Juridika Libertat de Kolombia, ikideak izango dira, izlari. Bestak beste, behak izue, ba ere kampusak, larru, gorritan dinamikaren baitan, gazte sortzailei deia gindiala ez, Gatzon? Ba, Iala da, e, dinamika bat piztu dute, eh? ebertan, e, gazte sortzailei deia egin zaile, ba, e, labur metraiak, musika, arte plastikoa, eta e, literatura sorkuntzen bidez, kampusak, larru gorritan uzteko. Urtarri jare nogeita bitarte egongo da, Epea Zabaldik, hauek aurkezteko eta e, irabazle, bo, e, bosteun euroko saria ikas materialetan jasoko dute. Aze saria, behintzat sorkuntzari bideratuta da, bero beste alde batetetik, e, bizkaiko emakumen asamlada kantoratuta ere, imigrazia eta diskriminazioa etxe bizitzarloan, jardunaldiak izango dira abenduaren amaikan eta amabian bilboko barran, barrainkoa aretoan. E, abenduaren bederatzitik amaseira bitartean berriz, e, Jardunaldi Antidesarroistak izango dira gazteizen, H3N aurkako asanblada kantolatuta, eta bertan araban dauden proiektuk txikitzai ez, hitz egitoko aukera izango dute, bertaratzen direnek. Azkenik, e, ez ahaztu aste honetan, abenduaren iruan Euskararen nazioarteko eguna, eta e, nafartarren eguna ere badugula, beraz, adiegon e, mobilizazioak izango dira, eta erri zerri. Badakizuea agenda ere osatu alizateko, zuen herrian egingo diren ekimenen berri emateragon bidatzen zaituzte gula. oso oso da eta email bat bidaltza besterik ez duzue, ba, ekimen horren informaziorekin email edo e-posta hori bidaltzeko, irauli guinak irratxaioa, abildua, gmail.com, elbidera idatzi barduzue, faltarik gabe. Hori da, irauli guinak irratxaioa, gmail.com. Eskarrik asko. na na na no huna ni na na na no nai ni na na na no huna ni na na na Taldea entzuten ari zarete, badakizue Laster e, urtearen hasieran, urtarrian badugula atortxurrok, bederatzi komagost e, edizioa, Zerere amargarren urte hurrena ekainan ospatuko da, baina bien bitartean ba, urtero atortxurrok ospatzen, berri egiten ospatzen den e, kontzertu handia izango da, bertan kop taldeak ere joko du, eta sorpresa moduan, ba, bueno, azkenik gure artean daukagun Juan Ra, Kopeko Abeslari e, preso oia ere izango dugu, beraz izugarria izangoa, sarrerak salgai daude, eta Azkar, e, berandu izango da eta bestela. Hola, la gran luna. Mañana necesito vender cualquier cosa que está la disincresio fui reparo de sus bolsos. Hola, la gran luna. Un sol bombla, mano se reolvidar Así la brida de su soncanca mensajes cotidianos las stars por la playa Hiten kapitän soðal ma eta gaurko gozategia talean seksualitatea zaritu behar gara, beste behin ere, hori gauza jakina da, baina atzera begira da ere egingo dugu. Ba, gure bizitzan zehar, Hezkuntzan sexualitatearen inguruan batez ere jaso duguna aztertzeko. Eta aldi berean gaur eta orain seksualitatearek gure ikuspegia zein den ere pentsatzeko edo kolokan jartzeko ere baliagarria dena. Izan ere, jaiotzen garen momentutik eta jaio baino lehen ere, Uren hortasuna eta seksualitatea definitzen duten mezuak etengabeak dira. Bai, bakoitzaren esperientzietatik e, eraikiak direnak, baina baita ere ba jendarteak ezharritakoak ere. Arroxa eta urdina. Arroxa eta urdinarena agian adibide bisualena eta topikoana izan daiteke, baina egun bereizketa hori oinarri duen egituraren muinean edo zein realitateko kokatzen da. Gako garrantzitsuenetakoa honetakoa ezkuntz da. Eta aldiz, ba, seksualitateak azken maiako lanketa dauka arlo honetan. Eskolan, plazzererako bideak ereiteko mugak jartzen dira. Artea, musika, dantza, harreman afektiboak lantzerako orduan. Eta ordea, efikazeari, edukia zuzentasunez, surgatzeari, lehiak hortasunari, erantzuten dioten metodologiak, hobesten ditu ezkuntza sistemak. Oso agerikoa batzuetan, baina oso ezkutukoa ere gehienetan, baina bitartean ere gure jarrera guztiak erritmo berean egiten dute dantza. Ideia eta moral inposatuak irentxi beharrean, zalantzan jarri, kuestionatu, eta balore askeetan oinarritutako norbarakoa eraikitzeko apostua egiten dugun arte. Orduan hasten gara begiekin ikusten. Eta zaia izaten da, eh, sexualitate arloan jasotzen duguna gogoratzea. Agian urria da, urria izandelako, jaso izan dugun edukia edo interesik gabekoa. Baina batzuetan, ba, gogoratugarren ere, eta jasotako edukimugatuak kritikatugarren oso zaia egiten zaigu ere benetako sexualitate hezkuntza aske bat nolako izan behar zuen edo nolako izan beharko luken definitzea. Horren adira ezlegarbien adira kalean jaso ditugun ahotsak eta Argi dago oso zaia egiten zaigu lagaioren inguruan solastea eta are ba, norbaitek grabatzea. Horre Hor ere, gure mugak askatu barko ditugu, baina bitartean, aztertu eta hausun hartu. Ba, nire oroimenez ikastolan ez benuen bat, batera lan du. Zerzu arloa eta institutoan jasotako informazio bakarra izan zen prebentziaren inguruan. E, kondoiak eta emakumearen baizikloak nola lantzen e, diu eta horrelako aparatuak lantzeko oza, erabiltzeko moduak erakutsi zizkiguten, eta gero ere nabari dudan e, falta edo edo harrera izan da, ba, ikastolan jokuak eta Bo hasteko este gehi bat jaso izan duguna. E berri gure esko eskuntzan izan dela, baina jasugun informazio guztia izan dela prebentzioa den ingurukoa eta inoiz ez aigula ipatu ba, plazeraren kontzeptuan ez gara aritu ez dugu horren inguruan ez tabai datu eta soinketa edo lako kautzetan e, bereizketak sortzen zirela e, emakume edo bizoneskoen tartean Osa, ja, chikitatik bere izten zigutela harremanetan. Gure gorputza ere aukerarik ez digute eman, mugatu egin digute, eta horre ekarri dizkigun mugapenak edo frustrazioak gero begira. Ni nire kasuan erlijio klaseetara klase joaten ginen, han ez genuen ez ere egiten eta are gutxiago sexualitatearekin harremandua e, zeuden gaiak ez genituen ukitzen. Baina bai, gogoratzen dut behin nola etikakoek eramantzituzen e, kofesera, zela e, seksu eziketa eta familia planifikaziorako zentru bat e, eta, bueno, han egin zutena izan zen kontatu zidatenetz e, Plastikoskozak batzuetan kondoiak jarri eta eta ez zer gutxi. Instituto Garaiez esan dezakedan gauza bakarra da nola lehenengo mailan e, Behin natur zienintziatan bideo bat jarriz egutela, eta bertan bueno, ikusi, a, ikusi genuen bakarra izan zen e, mutien erekzioak, e, nesken hierokoa eta ordunaldia eta... Nik bat azpimarratuko nuke eta da ez garela pluserraren inguruan aritzen ezaigula inoiz kontsertu ez planteatu eta horren ondorioz edo ez garatzen jakin izan ez gaur egun bari iristen gara guren bezarora, gure gorputza kristaladak eta jasate ditu baina horretik nola esaikun era kutzi gure gorputza ez aztertzen eta ezagutzen kristomu gapenak ditugu ez? aldaketa guzti jaur egiteko eta aldaketa guzti hoietatik edo e, jasalditugun plazerrak edo nurak ezagutzen, entzugu jakiten. Gaur egun, bale, e, e, nik ikuste dut ere gaztengan eta nera batez ere kriston frustrazioa daudela, bai ba, publizitatea, eskuntza eta komunikabietan ematen zaizkigu ereduak beti oso estere, estereotipatuak birelako, eta horrek ba, zen ondorio latzak ekartzi izkigun gerora begira bai beste pertsonekin arremanatzeko eta bai gure burua onartzeko ere Bueno, nonen bestean lehiaketaren ordua ere Iri txida Ogoak dan... ah, Baitu den ah, Bai ditugu Jendeak, norbaitek Genrean... ah, bila lizkegu bainza Txoi, aurreko asteko galdera, esango guleneko Aurreko astean galetugu genuen, onakoa izantzen aurreko astean galetugu genuena Ikaslegunean, ze musika talek jo zuten Eta, bueno, hemen dugu erantzuna Bye. Epak Epak, Aixo Nire ustez Aste honetako erantzuna, hau da Erandion ikaslegunean parte hartu zuten musika taldeak Sozialkolika, Anjer, Amaiur, Obrinpast, eta piperrak izan zirela. Eta gero karpa txikian U-System eta DJ Bull. eskerrik asko eta animo! Bueno, erantzuna zuzena da. Zorionak. Zori Zorionak. Zari asko ditugu, beraz. Zorionak. Iritxiko zaizu zarea. Bai. Gazte zarean material pila doka gau, lehen jaio negotatu hor. Kristen, lista. Durango zer domen salgai, eta beraz, zibur lorko... Materiala izango duzula etxean omendik gutxira. Bueno, eta asteontan ze galdera dugu. Ba kuste lehen aipatu dudan atorttsuurroken inguruan izango dela. Bai, galdera izango da hau. Atorttxurroeko zen maggarren izan edizia izango da aurten datorrena. Ozo erresa lehen... Egun algún eta izan zuten, inderrek len esantu. Fisbai. Ja. Modoan, baina zum esan beharrean zuten esan dut. Beraz, horre erresa da eta ez daukazue inungo aitzakiari erantzunak ez bidaltzeko audioz. Noski, audioz bidali berreko ba, erantzun horiek Iraul Iguinak irratsaioa dena batera hor, eh abildua@gmail.com era bidali beharra dituzu Oreda. eta hain errexa izan da, opariak ere mordoak izango dira, beraz, audio bat baino espero dugu, vale. eta, Oreda. bueno... Animatu eta bidali, eh? Be, ikusi duzu, horreko eh? astean bidali gula batek, eta asmatu egindu bainera, eta sariak izango dituela, beraz. Ez da, zaila, etxean, edo zer bat dituzuen aparatu seguru aski, grabatu balizateko audioak, eta bidali. Bai, vale. bueno... bueno. Horain, zure atal favoritorena favoritorea nera salto egin marra dukagu. Bai, irudimane askatu. Eta no askatuko duzu ba irudimena gotzon. Bueno, gaur entzunogun honek. Bueno, aurretik esan beharra irudimena askatura ere, aste honetan ere, inork ez duela ezer bidali. Ez, yes. ez eh? ditu etxeko lanake. Ez daukagu bat ere arrakastarik. Eh? Antzada, antzada. Ba, Gure entzulek animoak guri emateko zeu zer prestatu barko dute, ez? Prestara entzulek... atorren astean irratxaioari gabe. Entzuleak izango ditugu. Bai. Ez es que horrela ez daltzeko, nik estake. Ba, ez desesperatzen hasian ez ya. Bueno, <risa> <risa> garrantzango dugun honek, izugarrezko irudmena abadu behintzak. Eta, ziur dio txabet, ez dagozen duzuela. UPN no será nunca la franquicia del PP en Navarra, ni de ningún partido. El que quiera coger peces en el caladero de Navarra, que la caña porque luego sin mojarse se quedan con los vertebrados acuáticos que hemos sacado los demás. <risa> hauda, <risa> hauda bai gure arrantzalea. Bueno, asmatu, asmatu jakin bakizuen orden sobra ere, baina aipatu barra sormena baino, ba kontra kontradoan, bai. Azen, bai egiten duen hitzak direla hauek. Azelendakaria duzuen Nafarroa. Kontra bueno, dugun. Denok, denok ara nafarraki nah nah nah nah nah Denok aurrei Marko diogu horrelako txorimanu. Mende, nah Mende nah Baldeko nafarroango. <risa> bueno, ondien bestez, aste honetakoa ere. Hortzak geratu barkoa bai. Zuen audio postak jasotzeko irrikitan gaude. eta horrela gurtuko gara gaurkoan, ba. Gogoratu, eh, Koska Irratian zuzenean izaten garela, baina ala ere astean zehar zuen Herriko Irrati Libretan ordutogi ezberdinetan Eh, izango duzuela entzungai irauli eta gaztesarea punto honeten ere izango duzuela deskargatzeko aukera beraz, bueno babesarka da handi bat irauli eta lastera arte atorra laster arte zen ez zuen aldegingo. Txorik beti txori izaten jarraituko duelako, gazte eta aske izango delako gazteok ere Mikel Lagoaren eta bere belaunaldikoen lekarpenaren lekuko hartu eta herri honek berezi duena itzuliko diogulako. Eskerrik asko Mikel eta gora Euskal Gateria. Etzen gehiago txoria izango Baina nonela Etzen gehiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite va que va ni esquior neria izango sen esu enaldeingo baina nonela eseng Baina nonela Et zen getiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite Laralara lararara Laralara larara lara larara lara lara lara lara.